Ama'ad Poin yang keempat Yang disebutkan oleh Tengku Muslimat Tahiri Yang hendak menjelaskan tentang ciri-ciri Ulama Wahabi Dia mengatakan kalangan ulama atau tokoh Wahabi salafi tidak suka atau sangat jarang mengutip pendapat ulama usulah seperti ulama madhab yang empat dan yang lain kecuali madhab Hambali yang merupakan tempat tujuan asal mereka dalam bidang fikih walau tidak mereka akui secara jelas hanya pendapat Ibn Fahimiyah dan Ibn Qayyim yang sering dikutip atau pendapat ulama di atasnya Muhammad Nabi Wahab terutama dalam bidang yang menyangkut akidah untuk mendengarkan poin yang keempat ini, seorang yang sering mengikuti kajian-kajian para ulama ustalah atau ulama salafi atau para da'i salafi akan tersenyum sendiri dengan ucapan ini kerustaan yang jelas disasakan bahawa ulama atau tokoh wahabi salafi tidak suka tidak suka atau sangat jarang. Kalau tidak suka, Mestinya tidak disebut sama sekali. Kalau tidak suka ya. Terus dikatakan, Atau sangat jarang mengutip pendapat ulama' salaf. Gimana dikatakan sangat jarang? Salafiyin kok. Salafin itu nisbah kepada salaf. Kepada ulama' salaf. Gimana dikatakan? tidak suka kalau tidak suka berarti bukan salafi atau kalau dikatakan sangat jarang berarti bukan salafi karena prinsip salafi ulama salafi adalah kembali kepada pemahaman salaf dari masa sahabat tabi'in, atba'u tabi'in dan yang mengikuti mereka yang berjalan di atas jalan mereka Begitu seringnya kita mendengarkan nama-nama para sahabat dalam setiap majelis. Nama Ibn Abbas, nama Abu Hurairah, nama Ibn Umar, nama Huzaifat Ibnul Yaman, nama Aisyah, dan nama-nama para sahabat yang lainnya seringkali dimukil. dari awal hingga akhir kajian oleh karena itu mereka berbangga menisbatkan diri kepada salaf karena setiap permasalahan-permasalahan yang mereka alami dan dalam setiap pembahasan baik itu pembahasan akidah, tauhid, fikih, manhaj, akhlak semuanya dikembalikan kepada al-salaf dalam pembahasan aqidah misalnya syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah ini salah satu referensi utama dibangunnya aqidah salafiyah Tolong tengku buka kitab itu. Buka kitab. Syara usul iktiqad Ahli Sunnah jamaah Karya Al-Lalakai. Buka kitab itu. Lihat. Bagaimana beliau memaparkan akhidah Ahli Sunnah Al-Jamaah. Menukil dari ucapan para ulama. Salaf. Buka kitab. As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim seluruhnya berisi azhar dari para ulama ustadh. Dan kita kitab yang lainnya. Dan itu banyak alhamdulillah. Setiap menyebutkan permasalahan selalu menisbatkan kepada perkataan para ulama ustadh. Jadi Salafiyyin itu bukan Wahabi, bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan aneh juga mereka ini. Mereka mengistilahkan Wahabi. Lalu Ibnu Taimiyah apa? Seharusnya Muhammad bin Abdul Wahhab itu Ta'iri. Karena lebih dahulu Ibnu Taimiyah daripada Ibnu Abdul Wahab. Ibnu Abdul Wahab. Hidup di abad yang ke-12. Masuk di ke abad 13. Meninggal pada tahun 1206 hijriah. Ibnu Tirmir Rahimahullah. Hidup di abad yang ke-8 hijriah, Meninggal tahun 728 hijriah. Berapa tahun? Jarak. Antara... Ibn Abdul Wahab dengan Ibn Taymiyyah Jauh sekali Jadi mestinya yang, di, yang dimasyurkan itu Taimiyah gitu Dan itu pun Salafiyah bukan pengikut Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah bahagian dari ulama'ul Muslimin, Sebagaimana Ibn Abdul Wahab bahagian dari ulama'ul Muslimin yang mereka ikuti adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari para ulama ussalaf dari sahabat, para tabi'in, athba' tabi'in dan yang berjalan di atas jalan mereka. Dan disebutkan bahwa jarang mengutip dari ulama madhab yang empat siapa yang mengatakan demikian seorang yang rutin mengikuti kajian-kajian salafi akan mengatakan ini dustan tolong tengku muslim tolong hadir di majelis-majelis Salafiyin. dengarkan jangan hanya menukil dari sana sini dari penukilan yang tidak jelas lalu menyimpulkan disebutkan dalam sebuah karya lalu dianggap karya ilmiah ini kan kedustaan. Ini kedustaan. Dan ini yang disebarkan kepada para pengikutnya. Dikatakan wahabi begini, salafi begini. Siapa yang mengatakan? Kita jarang menukil dari ulama madhab yang baik. Begitu seringnya kita menukil dari al-imam, al-muazzam, al-mubajjal, al-imam Muhammad bin Idris, al-shafiya rahimahullah ta'ala. Dan bahkan kalau dia katakan Pengikut Imam Syafi'i Kita lebih berhak Untuk menjadi pengikut Al-Imam Syafi'i Katal Al-Lamah Ahmad Syafir Rahimahullah taala, Dalam mukaddimah Kitabnya Al-Imam Syafi'i Mukaddimah Risalah Yang ditahkik oleh Ahmad Syafir Ahmad Syafirin ulama' dari Mesir ata beliau rahimahullah taala لو جاز لاحد ان يقلد احدا لكان حقا kalau seandainya boleh seseorang bertaklid buta kepada orang lain maka yang paling berhak untuk seorang bertaklid padanya adalah al-imam asy-syafi'i rahimahullah Al imam Syafi'i rahimahullah Kita ingin terhadap Imam Syafi'i dan kita mempelajari fikihnya Imam Syafi'i tapi tidak boleh taklid buta. Ya kan? Dan itu pun yang kamu sebutkan di sini, tidak boleh seorang taklid buta. Baik kepada Imam Syafi'i atau kepada yang lainnya. Dan kita mengingkari perbuatan sebahagian orang-orang yang mengaku menganut Mazhab Imam Syafi'i, namun tidak berjalan di atas prinsip-prinsip Imam Syafi'i Rahimahullah Contohnya, ada sebahagian yang mengaku menganut Mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan dan itu yang diajarkan. Kalau seorang hendak memulai sholat atau melakukan suatu ibadah tertentu harus melafalkan niat. Kalau seorang hendak sholat maghrib itu tidak cukup niat dalam hati, tidak cukup, harus dilafalkan. Sebagian mereka mengatakan Kalau tidak melafazkan tidak sah Salatnya Sehingga sebagian ketakutan Kalau tidak melafazkan tidak sah Salatnya Jadi harus melafazkan Usalli fardal maghrib bagaimana saya sudah lupa Usalli al maghrib Salata raka'atin fardhan Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kalau ingin berwudu, niat wudu lillahi ta'ala, kira-kira seperti itu karena saya sudah lupa. Dan saya tidak pernah mengamalkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang jelek solatnya Rasulullah mengatakan padanya, ida kum ta'ila salati, fa asbgil wubu, kum mastaqbil al qiblatah, Kalau kamu ingin solat, sempurnakan wubukmu, lalu kamu menghadap kiblat lalu ucapkan Allahu akbar. Tidak ada usoli usolian. Nah, ini madhab syafi'i. Saya kan madhab syafi'i dalam madhab syafi'i harus melafazkan, tidak melafazkan tidak sah siapa yang mengatakan itu madhab syafi'i baca kitabnya al-Nawawi rahimahullah baca kitab al-imamun nawawi rahimahullah kitab al-majmuh syarhul al muhazzab salah satu rujukan terbesar dalam madhab al-imamun syafi'i Beliau menyebutkan pendapat dari jumhur ash-shafi'iyah, bahkan sebagian menukilkan ittifaq bahawa seseorang yang tidak melafalkan apa yang dia niatkan hukum solatnya sah berdasarkan sepakatan para ulama. Lalu kemudian beliau dulkil memang disebutkan ada salah seorang dari pengikut madhab Syafi'i disebutkan oleh Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir dan juga didukil oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu' bahwa ada salah seorang yang pengikut madhab Syafi'i yang bernama Abu Abdullah Zubair dia ini memahami dari ucapan al-imam syafi'i rahimahullah s.a.w. Yang kemudian dia berkesimpulan. Bahawa dari ucapan imam syafi'i. Wajib hukumnya melafazkan. Tidak sah kalau tidak melafazkan. Ketika dia menukil imam syafi'i. Ketika imam syafi'i menjelaskan tentang sholat. Kata Imam syafi'i, fa fa'innaha la tasih'u illa binutqi. Sesungguhnya tidak sah seolah seorang kecuali dengan an-nutq. Kecuali dengan mengucapkan. Lalu difahami oleh Zubairi, yang dimaksud adalah melafadkan niat. Kata limau minna'u rahimahullah ta'ala, para pengikut syafi'iyah. Mereka menghukumi telah salah Az-Zubairi dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Namun yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala Dari ucapan, La ta'si'hu illa bin nut'qi, Tidak sah salat itu. Kecuali dengan al Yang dimaksud al Mengucapkan, yaitu lafaz, Allahu Akbar, Takbiratul-Ihram, mayoritas para pengikut syafi'iyah menyalahkan al-zubairi dalam memahami perkataan al-imam syafi'i jadi tidak melafazkan niat itu madhab syafi'i rahimahullah ta'ala contoh yang lain berudu ketika berudu Tidak sedikit dari mereka mengaku menganut madhab lima mukhsasyir, menganggap bahawa kalau berwudu itu cukup dengan kalau mengusap kepala bahagian ubun-ubunnya saja. Sah, ya kan? Ya, tak perlu cukup. Lalu itu yang diajarkan. Seakan-akan tidak ada amalan yang lain kecuali itu. Itulah yang dicontoh. Itulah yang diamalkan. Itulah yang diikuti. Dan dikatakan itulah madhab syafi'i. Masya Allah. Apakah seperti itu madhab Al-Imam Syafi'i? Kalau kita melihat kepada hadis Nabi Alaihi Wasallam jelas Hadis Abdullah bin Zaid, bertakon alaih ketika menjelaskan tata cara wuduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengusap kepala, kata beliau, badah Abu Qadhamirahsihi, hatta zahab bihi wa ilaqfa, thumma radhamah hatta raja ila al-makani laddi badaminhu. Beliau memulai dengan bahagian depan kepalanya. Jadi tidak pakai kopi ya maksudnya. Ya. Kemudian ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Dari belakang dari tengkuk ini dikembalikan dari ke depan. Itu yang dimaksud mengusap kepala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merinci apa yang disebutkan secara global dalam al-Quran Karim. Dalam al-Quran Karim tidak disebutkan tentang tata caranya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wamsahu birusikum. Usaplah kepala kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan cara mengusap kepala itu seperti ini. Dari depan ke belakang sampai tengkuk, dari belakang kembali ke depan. Yang diajarkan dalam sebagian matan madhab syafi'i yang diajarkan itu matannya tanpa melihat penjelasan madhab syafi'i seperti ketika membahas matan abishujah disebutkan wafurudul wudhu sitah hal yang wajib atau rukun rukun wudu itu ada enam amniya sa'indagas lil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadayni ila al-mirfaqain wa mas'hu ba'd ar-ra'si wa ghaslul rijlayni ila al Ini disebutkan Abu Suja ada enam Berniat, membasuh wajah, Membasu wajah membasuh tangan hingga ke siku, wa mas'hu ba'd Mengusap sebagian kepala. Lalu terjadi filaf. Mengusap sebagian kepala ini gimana? Apakah sebagian atau sedikit saja itu sudah dianggap mengusap? Satu ketika saya pernah mengajarkan tentang tata cara berhuduk di hadapan sebagian bapak-bapak. Orang-orang awam. Cara berhuduk. Kemudian saya menjelaskan cara mengusap kepala berdasarkan hadis. dia terheran-heran dengan keheranan dan nampak dari wajahnya itu bentuk pengingkaran dia mengatakan yang saya baca selama ini dalam tuntunan sholat lengkap dan yang diajarkan oleh kiai dia sebutkan kiainya, saya, saya lupa itu nama kiainya itu cukup. cukup begini saja sudah cukup mengusap obun sudah cukup. Dan tanpa ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, maashiralikho rihmakumullah ini yang diahnut oleh sebagian yang mengaku bermadap alim muasyyafin. Padahal kalau kita merujuk kepada referensi mazhab syafi'i seperti al-majmu' karya an-nawi rahimahullahu taala kita akan mendapati beliau menyebutkan kesepakatan seluruh ulama syafi'iyah menyatakan bahawa mengusap seluruh kepala adalah perkara yang mustahab yang diajukan sepakat seluruh syafi'iyah ini kan harusnya dinukil. Ini yang harus diajarkan. Sepakat seluruh ulama syafi'i bahwa mengusap seluruh kepala, itulah yang mustahab. Itulah yang dianjurkan. Adapun batas dikatakan seorang mengusap kepala. Nah, ini yang diperselisihkan dalam adat syafi'i. Apakah cukup dengan ubun saja? Atau ada tambahan? Ini khilas. Khilas. Tapi kalau Mencari yang lebih afdal sepakat. Seluruh ulama syarh tidak ada khilaf tentang seseorang yang mengusap seluruh kepala. Mestinya kan diajarkan yang lebih afdalnya ini saja. Nah itu sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al Hafiz Imukadir, Rahimahullah Taala, yang beliau juga bermadhab Syafi'i, Al Hafiz Imukadir. Para pengikut Syafi'i siapa yang tidak modal Tafsir Ibnu Coba baca tafsir beliau menjelaskan tentang makna dari firman Allah "Wamsahu birruusikum". Kata beliau ayat Allah Subhanahu wa setelah beliau menyebutkan hadis, kata beliau hadis ini menunjukkan kepada wujubu takmili masshi jami'ir. Wajibnya menyempurnakan dalam mengusap seluruh kepala. Wajib kata Al-Hafiz Ibnu dan itu yang dikuatkan dalam madhab al-Imam Ahmad, madhab al-Imam Malik. Akan tapi ini justru ditinggalkan sehingga muncul pengingkaran dari sebagian mereka menganggap cara musyaf itu seperti itu saja. Jadi dalam hal ini Wahabi mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Imam musyafi'i rahimahullah ta'ala nah jadi kalau dikatakan jarang menukil perkataan empat iman ini tidak benar yang kelima di mata ulama Wahabi? Perayaan keislaman yang boleh dilakukan hanyalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan perayaan yang lain seperti Maulid Nabi Muhammad, peringatan Isra Miraj dan perayaan tahun baru Islam dianggap haram dan bid'ah. Ah. Saya ini bermadhab syafi'i. Coba tolong tunjukkan dalam kitab-kitab para ulama'u salaf yang bermadhab al-imam syafi'i yang menerangkan tentang disyariatkan merayakan maulid isra' mi'ras dan tahun baru Hijriah. Tolong tunjukkan. Dari ulama ustaz yang bermadhab alimah masyafir. Ya ikhwan, dalam agama ini jelas. Bada khalifah. Semua tuntunan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam perkara agama dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ada fikihnya. Setiap permasalahan ada hukum-hukumnya, ada adab-adabnya. Dari perkara yang terbesar sampai perkara yang sekecil kecilnya urusan buang hajat urusan buang hajat ya sekedar buang kotoran itu tidak boleh sembarangan iya kan ada fikihnya apa yang tidak diperbolehkan apa yang harus dilakukan ketika seorang masuk ke dalam toilet Ketika keluar apa yang dilakukan, di dalam apa yang tidak boleh, itu kan ada dalam fikih-fikih yang bermata lima musyafik juga menjelaskan itu. Ada fikihnya, ada aturannya. Nah sekarang kalau idul fitr, idul adha jelas, ya kan? Ada tuntunannya Bahagian dari dua hari raya di dalam Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dalam riwayat Abu Daud beliau melihat sebagian kaum muslimin mereka merayakan hari raya yang disebut An-Nairuz dan Mahrajan yang itu adalah merupakan peninggalan jahiliyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada mereka Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengganti hari raya itu dengan dua hari raya. Idul fitur dan idul adha. Ada fikirnya. Ya. Ada fikirnya. Hukum-hukum. Kaitannya dengan solat. Iid. Apa yang dilakukan sebelum Id, Ketika solat iid. Apa yang dilakukan. Setelah solatul Id Apa yang dilakukan. Idul fitur, idul adha. Apakah dianjurkan makan sebelum berangkat kan ada fikihnya, ada penjelasannya. Kalau seandainya merayakan Maulid, merayakan Isra Mi'raj, tahun baru Hijriah, bagian dari fikih Islam tolong mana fikihnya? Mana hukum-hukumnya? Mana ada pendapatnya? Mana? Dalam kitab al um karya Imam Syafi'i rahimahullah, mana? Atau kitabnya An-Nawawi rahimahullah. Mana fikihnya? Al-Hafidhu minahajar Rahimahullah Apakah menjelaskan tentang hukum ini? Misalnya diterangkan Adab-adab Dalam merayakan maulid Setiap yang datang ke masjid Harus menyediakan telur yang sudah diwarnai merah Misalnya ya, Merah yang ditusuk dengan Kayu bawa ke masjid misalnya setiap yang datang harus bawa amplop misalnya mana fikihnya? Tolong, tolong sampaikan. Kalau tidak ada berarti apa? Bukan dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sanjai itu disyariatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih berhak untuk merayakan kadang-kadang pula sebagian memaksa-maksakan dalil ada yang mengatakan Rasulullah sebenarnya merayakan loh hari kelahirannya apa perayaannya? beliau berpuasa pada hari Senin ketika ditanya tentang puasa hari Senin kata beliau itu adalah hari di mana aku dilahirkan nah kan Rasulullah merayakan kalau kita ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan seperti yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anda mengemahami dari itu sebagai hari raya rayakan setiap hari Senin, bukan tahunan setiap hari Senin dan cara perayaannya berpuasa. Iya kan? Kalau dikatakan itu sehari. Padahal kalau yang namanya hari raya itu apa? Tidak boleh puasa. Dilarang oleh Nabi SAW berpuasa Makanya dilarang puasa hari Idul Fitri Idul Adha Hari Jumat tidak boleh menyendirikan puasa Kalau ingin berpuasa hari Jumat Puasa sebelumnya atau puasa Setelahnya Ada tuntunannya Ada aturannya Jadi fikihnya mana Kalau seandainya itu disyariatkan, Ternyata yang kita saksikan Tidak ada tuntunannya siapa yang memulai perayaan Isar Mi'raj Bani Faltiniyah dari kalangan Syiah Baltiniyah yang ketika itu berkuasa di Mesir itu dalam kalender tahunan uh, banyak liburnya kalau pegawai mungkin senang itu banyak liburnya dikit-dikit perayaan Fatimah kelahiran Fatimah Zahra perayaan ini perayaan itu itu termasuk maulid, sholat miqroh dan seterusnya. Semua perayaan perayaan perayaan perayaan. Yang perayaan itu kan kaitannya dengan ibadah. Dan ibadah itu harus ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah beliau mengajarkan, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi tidak pula tabiin, tidak pula tabi'ut tabiin, tidak pula dijelaskan oleh para ulama al ul lalu dari mana ajaran tersebut mereka mengatakan bahawa salafi itu mengajarkan akhidah Yahudi cara beragama Yahudi kaum Nasara mereka merayakan apa kelahiran Islamasi yang disebut apa Natal ada kaum muslim yang ikut-ikutan merayakan maulid itu kan dari kelahiran kaum nasara merayakan kenaikan ada pula kaum muslim merayakan kenaikan Rasulullah bahasanya isrami arash kalau kita ingin membalik mereka menuduh bahawa salafi itu ya, akidah yahudi ajaran yahudi Lah ini ajaran siapa ini yang merayakan ini ajaran siapa? Yang jelas bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti para sahabat, para Tabib Adz Bait para ulama ul Madhab termasuk Alim Al-Mushafi, para ulama ul Madhab syafi'i mereka tidak ada yang menyebutkan tentang perayaan Maulid. Apa kita salah? iya kan? Kalau kita mengikuti mereka. Misalnya asal ikut. Eh kita juga ikut maulid. Karena keumuman ikut maulid sudah. Berarti kan kita taklibuta namanya. Itu namanya taklibuta. Mengikuti sebuah pendapat tanpa alasan. Tanpa dalil. Tanpa hujjah. Dan itu yang disebutkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kan? Agama ini sudah ada aturannya. Dari Al-Quran. Dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bimbingan para ulama usai. Yang keenam. Gerakan-gerakan atau organisasi Islam yang di luar wahabi, salafi atau yang tidak segeris dengan menhajj aturan standar ideologi. Wahabi akan mendapatkan label syirik, kufur atau bid'ah. Ah. Ini juga baki. Dan saya ingat ini semua poin-poin tidak ada contohnya. kalau seandainya dia jujur, mestinya dia sebutkan kan, contohnya, dalam kitab ini, halaman ini, dalam kitab ini, halaman ini, ini tidak ada sama sekali, ini jelas kebatilan. kita menghukumi, baik, secara person, atau secara, kelompok, berdasarkan apa yang mereka yakin, berdasarkan apa yang mereka yakin, kami menghukumi bahawa keyakinan liberal itu adalah keyakinan yang batil keyakinan kufur yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Kami meyakini bahawa ISIS, Al-Qaeda dan yang semasa mereka adalah kelompok sesat yang berpaham khawarij yang gemar mengkafirkan kaum Muslimin. jadi menghukumi sesuatu berdasarkan sifat yang mereka miliki yang ketujuh semua lulusan universitas Arab Saudi dan afiliasinya adalah kader wahabi salafi sampai terbukti sebaliknya Semua lulusan Universitas Arab Saudi, nah ya. adalah kader Wahabi Salafi. Ya terus kenapa? Apa masalahnya? Sampai terbukti sebaliknya, itu bukan tanda kesesatan. Ya. Nah. Banyak juga loh dari kelompok-kelompok yang lain belajar di sana. Meskipun kadang-kadang bulan, ya sekedar mau mengambil, gelar saja. Memanfaatkan gelar. Habis manis, ha, sampahnya dibuang. Ya, belajar di Arab, jadi diberikan fasilitas di sana oleh yang mereka sebut wahabi diberi fasilitas makanan gratis bahkan per bulan dikasih mukafaah bulanan harusnya kan mereka berterima kasih gitu la ilhasyurillah malasykurunna tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia mallam yasykurul qalil lam yasykurul kafir siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit tidak akan bersyukur dengan yang banyak harusnya berterima kasih pemerintah Arab Saudi yang mereka sebut sebagai pemerintah wahabi itu itu memberi kesempatan siapa saja ingin berangkat umroh silahkan bebas diberi fasilitas yang sakit bahkan dibiayai gratis jika dia seorang umroh ataukah haji atau seorang yang bekerja di sana diberi fasilitas gratis yang termahal sekalipun melakukan operasi yang kalau di Indonesia bayarnya puluhan bahkan ratusan juta, sana gratis. Seharusnya berterima kasih. Jangan setelah di sana mendapatkan fasilitas dan bahkan sudah diberi kesempatan dapat gelar pulang cacimi di Arab Saudi. Wahabi, wahabi, wahabi wahabi. Ini tidak bersyukur kepada manusia. Yang kedelapan, pengikut atau aktivis Wahabi Salafi tidak mahu taklid dalam kurung mengikuti pendapat ulama Salaf dalam kurung klasik dan khilaf kontemporer tapi dengan senang hati taklid kepada pendapat dan fatwa ulama-ulama Wahabi Salafi atau fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Alajna Daimah Lil Bukhuthi Wal Istak dan lembaga serta ulama-ulama yang menjadi anggota Hay'ah Kibarul Ulama yang nama lengkapnya adalah Ar-Riyasatul Ammah lil Buhutsil Ilmiyah wal Ifta. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah Salafi Wahabi tidak mengikat pemahaman mereka dengan fatwa-fatwa tersebut. Dengan fatwa lajna atau fatwa hay'at kibarul ulama? Tidak. Tapi kembali kepada prinsip tadi. Adapun kalau dari fatwa tersebut. Lajnah itu. Atau he'at kibar ulama. Mereka mengeluarkan fatwa. Dan mereka membawakan dalil. Dari Al-Quran. Sunnah. Maka bukan karena fatwa ulama tersebut. Namun karena dalil. Dan Al-Quran. Dan sunnah yang mereka. Bawa. Baik itu dari he'at kibar ulama. Atau dari yang lainnya. Tidak selalu dari. Lajnah daiman. Tidak. Nah dan kalaupun dari mereka mereka membawakan dalil ya. Apa kesalahan kita untuk menerimanya? Seharusnya kita bersikap insaf. Nah, boleh kemudian sekedar dalil aja sudah, alergi. Ada fatwa Syekh bin Baz. Alaihi. Gatal dia. Merasa, apa? Kayak orang jijik. Enggak ah, ingin menyentuh sama sekali. La nah, jangan seperti itu. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu, a'diluho aqrabu li taqwa. Kebencian kalian kepada satu kaum jangan menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah, berbuat adillah wahaitanku. Itu lebih mendekatkan diri kepada taqwa Allah Subhanahu wa ta ta'ala. Tolong bersikap adil. Apa yang disampaikan oleh Hei Iqbarul Ulama. Yang mana. Yang kemudian kita mengikuti fatwa tersebut. Yang mereka tidak menyebutkan hujahnya. Yang kemudian kita takli buta kepadanya. Mana. Lagi-lagi dia tidak menyebutkan. buktinya Kalau sekadar menukil. Ya kami menukil dari Lajina Daima. Dari Hei Iqbarul Ulama. Kami juga menukil dari yang lain. Dari An-Nawawi Rahmahullah dari Al-Hafiq Ibn Hajar rahimahullah kami menunjukkan dari mereka ya. siapa saja yang mendatangkan sebuah pendapat lalu menyebutkan dalil dan hujjah yang ke-9 pengikut atau aktivis sangat menghormati ulama-ulama mereka dan selalu menyebut para ulama wahabi dengan awalan syaikh atau kadang diakhiri dengan rahimahullah atau hafizahullah seperti Syekh Uthaymin, Syekh Bin Baz, dan lain-lain. Tapi menyebut ulama-ulama lain cukup dengan memanggil namanya saja. Orang yang mendengarkan kajian ini dari awal akan mengatakan, Dusta ini orang. Dusta ini, tangguh. Muslim. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu SWT. Dari tadi kayaknya kita menyebut An Nawawi rahimahullah, Al Imam An Nawawi rahimahullah, Al Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Apakah Ibn Hajar Wahabi? Mereka tidak mengadakan begian. Jadi kalau dikatakan hanya ulama Wahabi saja, dari mana? tadi tadi kita menyebut alimah Imam rahimahullah taala nah dan yang lainnya kita doakan mereka muslimin dan termasuk adab terhadap ulama mendoakan kebaikan yang meninggal ada yang masih hidup maka ini juga merupakan fadlustan yang ke-10 ulama wahabi salafi utama ulama wahabi salafi utama ini mungkin yang dimaksud level pertama ini mungkin dalam kurung kecuali Nasiruddin al-Albani yang asli Albania mayoritas berasal dari Arab Saudi dan bertempat tinggal di Arab Saudi oleh karena itu mereka umumnya memakai baju tradisional khas Arab Saudi yaitu gamis atau jubah warna putih sama warna putih gitu. V sorban merah, C sorban putih. Saya gua sorban merah. Masya Allah ah, Ada satu orang son belakang. Sorban putih ada? Hah? V Maslah gitu, yaitu jubah luar tanpa kancing. Warna hitam atau coklat yang biasa dipakai raja. Siapa yang pakai masalah? Saya pun tidak pakai. Pakai luar itu. Biasa kalau di Saudi itu imam. ya, Pakai luar. Itu dikenakan. Lihat baju luar yang dipakai. Muhammad bin Abdul Wahab dan al uthaimin Ini ditampilkan di, gambar. Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala Di sini Tak tahu dari mana Siapa yang foto beliau nah. ya. Mungkin dari internet ya, Dikatakan inilah Sosok Nadu tampilkan. Saya sempat melihat di Gambar internet Ibn Taymiyah Jadi perawakannya itu janggutnya tipis dilapikan kumisnya itu nyambung dengan janggutnya rapis kalau dikatakan temian tidak tahu siapa yang ngarang subhanallah tentang masalah pakaian barasallahu fikum ulama sunnah. Tidak pernah mengajarkan ada pakaian khusus yang dikenakan oleh seorang yang namanya salafitir. Bahkan dianjurkan untuk berpakaian seperti yang dikenakan oleh masyarakat selama tidak menyisihi syariat. Adapun pakaian berwarna putih yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, Ilbasu min syabikum al bayyab, fa inna khair syabikum. Wakafinufiyah mau takum. Pakailah pakaian kalian berwarna putih. Itu sebaik-baik pakaian kalian dan kafani orang yang meninggal di antara kalian dengan pakaian putih, kafan putih. Sekarang kan yang banyak diamalkan kain kafannya saja. Kalau kafan mesti putih. Itu seorang mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpakaian pun dianjurkan putih. Namun tidak wajib putih. Jubah, coba lihat orang pakai jubahin. Macam-macam kok. Dan pakai putih, hitam, coklat, hijau. Biru. Macam-macam. Kenapa berpakaian dibegian? Karena itu menampakkan keislaman. Daripada pakai jean. Pakai jean terus ketat. Pakai baju kaos, enggak pakai kopi ya. rambutnya dibuat kayak jengger ayam, kan tidak nampak penampilannya sebagai seorang Muslim, tidak nampak. Kita ingin mengucapkan salam, menebarkan salam. Wa antasallimah alamin arostau malam tahir. Ucapkan salam kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal dari kaum Muslimin. Ucapkan salam, tebarkan salam. Jika nah, kalau penampilan tidak menampakkan diri sebagai seorang Muslim. Bagaimana kita akan menyampaikan salam? Dan tidak terlarang seorang memakai selain gamis. Ya, hanya memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai yang beliau senangi adalah yang paling beliau senangi adalah kumis. pakaian yang dari atas dikenakan sampai ke bawah lutut. Itu namanya kumis. Dan tidak terlarang memakai yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian jenis yang lain. Hullah. Allah itu kata para ulama Pakaian yang terdiri dari dua bagian. Bagian bawah. Seperti seorang pakai sarung. Bagian atas. Yang disebut rida. Ya. ya, Seperti kalau di Indonesia seorang. Pakai sarung, baju koko. Tidak mengapa Indonesia. Tidak terlarang. Silakan. Yang terlarang adalah berpakaian yang menyelisihi syariat. Menampakkan aurat, aurat depan, aurat belakang. Kalau dikenakan pakaian itu timbul. Gitu. Jadi jangan hanya perempuannya yang tidak boleh berpakaian ketat, laki-laki juga. Karena laki-laki punya aurat. Ini maashirul muslimin warahmatullah. Bukan karena kebanyakan para ulama dari Saudi. Ulama itu dari berbagai. Negeri, siapa saja yang memenuhi kriteria ulama? Ada ulama dari Mesir. Ada ulama dari Jordan. Ada ulama dari Yaman Ada ulama dari Kuwait. dari mana Siapa saja yang memenuhi kriteria ulama? Oh, kenapa kok. Yang disebutkan dari negeri-negeri Arab. Kenapa tidak dikatakan ulama dari Amerika. Ya kalau ada. Kalau ada. Yang memenuhi kriteria ulama dari Amerika. Ya ulama ya. dari Amerika cuman kan yang sepanjang pengetahuan kita nggak tahu nggak ada gitu kalau para ulama dahulu banyak yang bukan Arab alimah Bukhari bukan Arab alimah muslim bukan Arab banyak para ulama yang bukan Arab nah, jadi bukan hanya dari Arab Saudi dan kita berpakaian khamis atau yang disebut Jubah, itu bukan karena Arab Saudi nya, atau bukan karena fanatik kepada Muhammad Nabi Wahabnya, tidak. Apa yang dikenakan oleh mereka di Arab Saudi itu adalah memang sudah tradisi mereka seperti itu berpakaian, memakai ya, sorban atau Ghotrah yang dibiarkan seperti itu tradisi mereka memang. Nah. Jadi, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. 10 poin seluruhnya dipenuhi kedustaan. Tuduhan tanpa dasar. Tuduhan tanpa bukti. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimakumullah ya. Apa yang disebutkan oleh Tengku Muslim al-Tahiri yang penuh dengan kedustaan ini? Mengharuskan dia untuk bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab kalau tidak Dia akan menjadi sunnah sayyia ah Terhadap orang-orang yang percaya dengan tulisannya Dia mengajarkan sunnah sayyia ah Kepada orang-orang yang Mengikutinya Dan percaya kepada apa yang dia tuliskan Padahal itu merupakan kedustaan dan itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah Azza wa Jalla berfirman "Wallazina yu'dzuna almu'minina walmu'minat bighayri maiktasabuu faqad istamalu buhtanan wa ithman mubiin" Orang-orang yang menyakiti kaum mu'minin dan mu'minat tanpa mereka melakukan hal tersebut tanpa sebab sekedar tuduhan kedustaan yang dinisbatkan maka mereka akan memikul buktan kebohongan dan dosa yang nyata pada yungul qiyamah tanggung jawab dihadapan Allah SWT berat nah dan pada bab yang ketiga ini sebenarnya dia menyebutkan akidah wahabi ini tidak kalah pentingnya sebenarnya untuk dibahas e, mungkin kita lanjut nanti setelah asar membahas sedikit dari apa yang disebutkan karena ini termasuk hal yang penting sebab dia menyimpulkan bahawa akidah yang disebut wahabi adalah akidah yang sama dengan akidah yahudi ini fitnah yang besar sekali insyaAllah ta'ala mungkin kita akan melanjutkan pada sesi setelah salat asar insyaAllah ta'ala Amma bidayati wa akhiru da'wana alhamdulillahil ladzi anhadu lillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa